De Iacobescu, Gavotă În clipe dulci de seară, Când gândul alb se plimbă Pe strune de modate și forme rococo, Subtila fantezie ne fură și ne schimbă Pe tine în Columbina, pe mine în piero. Atunci ne luăm de mână și palis pe terase, Dansăm Gavota moartă, în taină ascultând un sufletul în gână în foșne de mătase, ce ne conduce pașii lâncezitori de blând. Dansăm în umbra serii și tot mai mult mă bată pudrata eleganța timpului apus, în timp ce tu, naivă sau poate ușată, ridici molatec trena din ce în ce mai sus.